שלום לכולם. Okay. אז uh, הנושא שבחרתי לדבר עליו זה חזון בחיים. הנושא זה חזון בחיים. Uh, יש אנשים שחושבים שחזון זה צריך לאירועי קהילה רק, או למנהיג, או למישהו שמדריך אותי בחיים של אלוהים, עם אלוהים. אבל uh, האמת, זה שלכל אחד צריך להיות חזון. כי כתוב, הנביא יחנת אמר שבגלל החוסר חזון, או חוסר ידע, אנשים מתים. אנשים הולכים לאיבוד. אנשים, בגלל שאין להם חזון, אין להם לאן ללכת, הם פשוט מסתובבים. ובגלל שהם לא יודעים למה הם פה, הם לא יודעים מה לעשות כאן, הם מתחילים לחתום או לעשות מה שהם חושבים בחיים, ואז הם אה, נכנסים למהות. אז אה, לכל אחד צריך שיהיה לו חזון. אז בואו נפתח, אה, נביא ירמיהו א', ספר ירמיהו א', ואנחנו נראה איך הוא ראה את החזון, ובגלל זה נעשה ככה איך אנחנו צריכים לראות את החזון בחיים שלנו. ולמה זה חשוב? ובכללי, מה המשמעות של החזון? מה זה חזון בכלל? אנחנו מבינים שזה מאוד לא חשוב בחיים, כי בלי זה פשוט אין לנו, אין לנו הדרכה, אין לנו לדעת אין, לאן הלכת, ואנחנו נקרא פרק א', מימיון, פסוק 11 עד 14. 11 אגר וייסר. ויהיה דבר ה' אלי לאמור מה אתה רואה, ירמיהו. ואומר מקל שקל אני רואה, ויאמר ה' אלי, אית. ותא לראות, כי שקל אני על דברי לעשותו, ויהיה דבר ה' אלי שני לאמור מה אתה רואה. ואומר, סיר נפוח אני רואה, ופניו בפני צפון. ויאמר ה' אלי מצפון, תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. Amen. אז קודם כל אני רציתי להגיד שחזון זה לים. זה מה שאתה רואה. אז לכל אחד יש חזון. בוא נגיד, למאמין גם יש חזון. זה איך הוא רואה את החיים. השאלה שלי, האם החזון הזה נכון. ומה אלמין אומר? הוא שואל את ירמיהו, הוא רוצה לבדוק אותו. כמובן הוא לא רואה. זה לא העניין. הוא... אני מראה ליוחד ל... דף, ואני אומר, מה זה ליוחד? הוא אומר, דף. השאלה זה לא מה אתה רואה. השאלה אם אתה מבין מה אתה רואה. לעולם הזה גם יש חזון, הם רואים משהו, הם אומרים שהחיים זה ככה, חיים זה ככה, זה משפחה, זה עבודה, וזה הכל נכון, אבל זה, השאלה האם זה משהו אלוהים שם לפניך. הנה, אני רואה פה, הוא שם, זה אה, נקרא? בכלא שקן, אוקיי? בוא נגיד מקל שקט בזמן הזה, מה שהוא מראה לו זה מציאות זה קיים, זה מציאות וילמיהו הוא רואה את זה אוקיי? אז לכל אחד יש חזון, כלומר כל אחד רואה משהו השאלה האם זה מציאות או לא בוא נגיד אלוהים מראה לילמיהו מקל שקט והוא רואה את זה, אחר היה יכול להגיד לא יודע, אני רואה עץ זיתים. כמו שהעולם הזה היום, הם רואים הרבה דברים, מה שהם רוצים לראות אולי, אבל זה לא מציאות, זה לא משהו, זה לא האמת שאלוהים מראה לאנשים. אז הנכון זה לראות את המציאות, זה לא סתם לראות את הדברים, אבל לראות את המציאות בחיים, לראות את האמת. אז אם אתה רואה את האמת, ואתה יודע למה אתה פה, אתה יודע למה אתה חי, ולאן אתה הולך, אז יש לך חזון נכון. זה הבסיס שלך. לראות את המציאות. עכשיו, לא סתם לראות איך שאלוהים רואה, כן? כי פה אלוהים מלמד שהחזון הנכון זה לראות איך שאלוהים רואה. אבל החזון זה גם להבין מה אלוהים עושה בזמן שלי ובדור שלי. כמו לירמיהו, הוא לא סתם נותן לו חזון, הוא נותן לו חזון כדי להבין מה אלוהים רוצה לעשות בדור שלו. כמו שקראנו, היה פה uh, שתי יש לי חזיונות, אוקיי? ואחד הוא מראה לו משהו, בשני הוא מסביר לו מה אלוהים רוצה לעשות, מה הוא עושה. אוקיי, אז אלוהים שנותן לנו להבין את החזון, כלומר לראות את המציאות ומה הוא עושה בדור הזה, זה לא סתם כדלי ידע שאנחנו נדע ונאמין. זה בשביל לנו לדעת מה אנחנו צריכים לעשות בדור שלנו. כמו שעם ירמיהו. גם מאוד מעניין לציין ולהגיד שהנביא האמיתי, כמו שירמיהו, הוא אומר בדיוק מה שהוא רואה, הוא לא מוסיף. כמו שהיום יש הרבה נביאים שאומרים כל מיני נבואות. ויש להם גם מחשבות שלהם, מוסיפים את המחשבות שלהם, והם יכול, יכולים לספר לכם סיפורים. אני באמת קורא לזה סיפורים, לנבואות שהם נותנים. גם אני פגשתי אנשים שנתנו לי נבואות, זה כל כך היה... איך אומרים? יש באנגלית, אומרים, אולי מי שיודע איך להביא בעברית, נגיד זה, בזר. בזאר. בזאר. בזאר. בזאר. כאילו. זה סלג כזה. בזאר. זה כאילו. ציבור משונה כזה. ביזאר. זה בלינגרית. יש אותה מילה. משונה. אה, כן? ביזארי. ביזארי. אוקיי. אז מישהו לא יודע ביזארי. כן? הוא אפילו שונא. זה כאילו, כן, זה מוזר, בדיוק מתורף, כן. אז אני קורא לזה סיפורים, מספרים סיפורים. פעם אחת שעברתי בעבודה שלי בבית התפילה, הייתה פחותה שאני הייתי עוזר שלה בתחום שאני עובד עכשיו, היא עזרה, ועכשיו אני מנהל במחלקה שלי, ו... הגיע איזה שהוא, לא יודע, גברת מארצות הברית, או לא יודע, איך ומעט, והתחילה לתת לבואה לנו, עלינו, שאנחנו נתחתן. ואנחנו בכלל, אנחנו יודעים אחד את אנחנו פשוט חברים מאוד טובים, וזהו, זה נמצא שם. ועבדנו ביחד, והכל סבבה, וכו' וגם יותר מבוגרת ממנו בחמש-שש שנים. אז פתאום היא באה, ואני לא זוכר איך זה קרה, אבל איכשהו היא התחילה לשים את הטלית עליה, או בשבילנו. וכאילו משכן אלוהים, ונוכחות של אלוהים, uh, ירד עליה, ופתאום היא התחילה להגיד שאני רואה, רואה, חזון כזה, שאתם ביחד תעשו עבודה גדולה, ואתם, uh, לא יודע, שצריכים לחשוב על איכתנו. ואנחנו התח... התפוצצנו והתחלנו לצחוק ממש מתחת טרי. אה, אה? וסיפורים, מאוד מעניין שנביא אמיתי הוא לא הוסיף שום מילה אפילו. כשאתה אפילו מספר משהו על מישהו או משהו קרה אה... נטייה שלנו לפעמים זה להוסיף דברים, זה להגזים טיפה, זה לעשות את זה יותר מעניין. קרה לכם רק קצת? ואז בא שלכם או אישה, או מתחילים לעצור ולהגיד, רגע, רגע, זה לא היה בדיוק ככה. מה את מספרת? מה אתה מגזים? איך? ודאי, זה מספיק פעם. אז מה מעניין ללמוד ממנו שהוא לא אומר לא יודע, מכה, שקר ותשע, או לא יודע, הוסיף דברים פה ושם, כאילו הוא חכם כזה, זה מה שאני רואה, אוקיי? משהו ללמוד מהנביא הביתי, זה לא להוסיף דברים, אוקיי? זה פשוט בצד רציתי להגיד, להוסיף על הנביא הביתי. עכשיו, הוא נותן לו, כמו שאמרנו, שתי חזיונות, וזו הדוגמה בשבילנו לראות אה, החזון שצריך להיות לכל בן אדם, לכל מהדין. Okay. החזון הראשון אנחנו רואים שבאמת הוא מראה לו משהו, הוא מראה לו מכיר שקר, ואז אלוהים אומר שנכון, והוא ממשיך להסביר, הוא אומר שאני שוקר על דברים. הוא מראה לו משהו, והוא גם אומר מה אני עושה או איך אני פועל בעצם, אוקיי? Okay. אז חזון שצריך להיות לנו זה יחד עם החזון השני, כן? Okay? Okay. Okay. Okay. ממשיך וגם מראה לו את הסיר, נכון? Okay. ובצד הצפון, ואז הוא מתחיל להגיד לו שכל הדברים רעים, באים בצד הצפון, על יושבי ישראל, ואלוהים הולך כאילו לשפוט. Okay. אז דרך החזון הזה אנחנו יכולים לקחת עיקרון ולהגיד שחזון זה מתי שאני רואה מה אלוהים עושה בחיים שלי. מה הוא עושה בחיים? זה דבר מאוד מרכזי להבין, כי אם אני לא מבין מה אלוהים עושה בחיי, אז אפילו בתור מאמין, אני יכול לאבד את הדרג שלי. אני יכול אפילו בדברים רוחניים לעשות דברים שאני חושב הם נכונים, אבל הם לא. אז אלוהים דרך הזאת זה מסביר לו איך הוא פועל. אז דרך דברים שאתה רואה בחיים שלך, בוא נגיד אם קרה לך משהו ואתה יודע שאלוהים עשה את זה, אתה לומד איך אלוהים פועל, מה הוא עושה, התהליך. גם הרבה פעמים על הזה, על שוקט, שהוא שוקט על דברו, אנחנו מסתכלים על מה שקורה בארץ שלנו, ולפעמים חושבים, ווא, אלוהים הוא, מה, אלוהים הוא שכח, הוא לא רואה, וכל מיני בלאגן, וכל מיני סיטואציות שיש, גם עם הפלסטינאים, ומה שקורה, אבל אנחנו צריכים להבין שכל סיטואציה זה לא שמשהו יצא מהשליטה של אלוהים. גם אתה יכול לקחת את זה לחיים שלך. כל סיטואציה, אלוהים הוא שוקל עדיין. הוא יודע מה הוא עושה. ואפילו דברים רואים שקורים בחיים שלנו, זה חלק מהתוכנית שלו. אנחנו התרגלנו פשוט לקבל התוכנית שלו, שזה תמיד טוב. שאם זה טוב אז זה מאלוהים. משהו לא טוב אז זה לא מאלוהים, זה לא יכול להיות. ואנחנו רואים פה שמשהו אומר, פסוק חמש סגר הממשיך, שהוא עושה דבר כזה, הוא עושה דבר רע. שהוא מביא מצפון, אבל יש לזה מטרה, אוקיי? זה בעצם להשפיע על העם שלנו. ומה שקורה היום, אנחנו כן מתפללים, וזה לא שאסור להתפלל שיהיה לנו שבוע שקר. אבל בוא נגיד, אם לא קרה, אבל משהו היה שבוע בלאגן, זאת אומרת שלא התפללנו מספיק טוב, לא התפללנו חזק. פשוט אנחנו לא יודעים את כל התוכניות, ודברים רעים שקורים, זה לא... מחוץ לשליטה של אלוהים, הוא יודע מה הוא עושה, ואם הוא מרשה לדברים כאלה לקרוא, זאת אומרת שזה חלק מהתוכנית שלו. הוא מנסה להשפיע על העם שלנו. גם בחיים שלך, תיקח לזה לחיים שלך. אם אתה רואה ש... לא יודע, רואה, פללת לשבוע מבורך, וכולם התפללו, וציפית לשבוע טוב, ופתאום זה לא יצא. זאת אומרת שפרענו מספיק טוב, זאת אומרת שלא השקענו מספיק. יכול להיות שפשוט אלוהים ישתמש בזה כדי לעשות משהו בחיים שלך. אוקיי? אז אם משהו רע קרה, זאת אומרת שלי, פתאום התעורר והוא אמר, וואי, זה, זה יצא איכשהו מהשלטה שלי, סליחה, סליחה, אף טוענת אני שכחת לתפידות, רק ששטן קנה, זה לא קורה כאן. Okay? אלוהים הוא שוקט על דברו, על תפילות גם שלנו, והוא יודע מה קורה ולמה הוא עושה את זה. Okay? אז uh, אפילו דברים רעים זה החלק של התוכנית. עכשיו בפסוק עשר אנחנו רואים שהחזור זה לא רק להבין מה אלוהים עושה בחיים שלי ומה אלוהים עושה בדור שלי, אלא זה גם להבין את המקום שלי, מה אני צריך לעשות. מה החלק שלי? ובפסוק עשרה אנחנו רואים, ראה, הפקד יתך היום הזה על הגויים ועל המלכות, לנטוש ולנטוץ ולהביא ולהרוס, לבנות ולנטוע. 네, בפסוק 10. אז הוא לא רק מראה לו מה קורה בעולם, הוא לא רק מראה לו את המציאות והלב של אלוהים, אלוהים, כן? הוא מראה לירמיהו המקום שלו גם, מה הוא צריך לעשות בתוך החזון הזה. אוקיי? אז כשילוהים נותן לנו את החזון, או ראייה על מציאות, מה הוא עושה בדור שלי, ומה קורה בזמן הזה היום, הוא גם רוצה שאנחנו נבין מה אנחנו צריכים לעשות, איך אנחנו צריכים להשקיע, להשקיע בשביל הדור הזה. ותראו, המילה הזאת מאוד מעניינת בפסוק עשר, כן? כי יפקד עתיך, כן? ושיא. אז תראו שאלוהים שהוא מראה לך התוכנית שלו, או את הרצון שלו, והוא רוצה שאתה תהיה חלק מזה, הוא עושה את הרצון הזה חלק של הלב שלך. כלומר, אתה תצא את זה. זה לא יהיה לך, וואי, אני מבקש את ממני, אבל זה כל כך קשה לעשות. וכמובן, כמו שאטור אמר, יש לנו בחירה, אבל תמיד מאמץ שאנחנו צריכים לעשות. אבל מאמץ זה לא שאין לנו רצון, או אנחנו צריכים להתגבר עבור הרצון לא לעשות את רצון אלוהים. המאמץ זה בדברים שאתה פשוט התעייפת, אבל אתה אוהב לעשות את זה. אתה משרת את אלוהים, זה לא שאתה התעייפת לשרת את אלוהים מבחינת רוחנית, כאילו, כן? אבל כן, אתה אהב פיזית, אתה, לא יודע, אין כוח, אבל זה לא שאתה רוצה לעזור גם ולוותר. אז אנחנו רואים שאלוהים תמיד עושה את רצונו חלק של החיים שלנו. כלומר, אנחנו רוצים לעשות את זה. אז הוא אומר, אני שמתי את זה בידיים שלך, או בתוך הלב שלך. אלא זה גם כשבן אדם בוחר את מישהו להתחתן איתו, או כשהוא בוחר את הדרג שלו, או מראה לו. זה, לפעמים בן אדם מבקש ושואל, איך אני יכול לדעת שזה מאלוהים, ואיך אנחנו יכולים לדעת. לפעמים הוא מראה לנו דרג סיטואציות, אבל הרבה פעמים זה ברצון של הלב שלנו. שאתה כן רוצה לעשות את זה, זה קשה, זה לוקח זמן, זה השקעה, אתה מבין את זה, אבל זה רצון של הלב שלך, זה חלק של הלב שלך, של הרצון הזה. אז מאוד חשוב להבין שמה שהוא עושה בדול הזה, הוא עושה גם אותך, כן, הוא שם אותך בעניינים. למה הוא עושה את זה עם אלמיהו? כדי שהוא יהיה גם חלק של העם, שהוא יעשה את העבודה של אלוהים, שהוא יהיה גם חלק של העם. זה מאוד חשוב לנו גם, שזה יהיה, שאנחנו משלטים את העם פה, שלא נעשה את זה כאילו טוב, אלוהים יבקש מביני, אבל אין בגלל הרצון, זה ממש יהיה קשה להמשיך ככה, אבל אם זה חלק של הרצון שלי, ואני מבין שאני צריך לעשות את זה בשביל העם שלי, אז זה משנה את כל העניין. עכשיו, גם אפשר לקחת עיקרון של זה שהוא אומר בפסוק עשר, כן? שמשהו ישן צריך להרוס כדי לבנות משהו חדש, כן? קראנו את זה. אז זה אותו דבר בחיים, אם אנחנו רוצים לבנות משהו חדש בחיים שלנו, אנחנו צריכים להרוס דברים ישנים. אם אנחנו רוצים לבנות את החיים החדשים עם אלוהים, או כן? טבע חדש, אז אנחנו צריכים uh, להוריד את הטבע הישן ולהרוס את החיים הישנים. זה פשוט העיקרון, אם אנחנו רוצים לבנות משהו חדש, אז צריך להוריד משהו ישן, משהו שהיה קודם. עכשיו, רגע קודם גם אצל יוסף היה, זוהי הדוגמה המאוד טובה של החזון. בן אדם שהיה לו חזון. אתם זוכרים, כן? שהוא היה מסוגל אה, להסביר או לתת פירוש, לפרש את החלומות של פרעה, וככה הוא הציל את כל העם מרעב. כן? זה אומר שכשיש חזון, בן אדם הוא אף פעם לא יהיה ברעב. אם יש לך חזון בחיים ואתה יודע מה אלוהים יושב בחיים שלך ומה המקום שלך, לא תהיה לך רעב רוחני, נפשי. אם אתה מרגיש רעב רוחני או נפשי, סיכוי גדול שעדיין לא מצאת את עצמך. או אולי אתה רואה איך צריך לחיות. אתה רואה את החזון האלוהי, יש לך ראייה, אבל אתה לא מוצא את, את עצמך בתוך החזון הזה, ואתה לא יודע מה אתה צריך לעשות, החלק הזה. אתה לא מוצא את המקום שלך. עכשיו, אנחנו רואים שיוסף היה יכול לעזור לא רק לעצמו, אבל הוא עזר לכל הארץ, לכל, לכל מדינת מצרים בזמנו, בגלל שהיה לו חזון. אז בן אדם שיש לו חזון, הוא יכול לעזור לא רק לעצמו, הוא יכול להשפיע ולעזור לאנשים אחרים כאן. והוא גם עזר לפתור הרבה דברים במצרים. הוא היה איש השני אחרי פרעה. איך אלוהים מראה אותו? גם בגלל החזון שאלוהים נתנו, שהיה לו חזון, שהוא הבין את הדברים, הוא הבין מה אלוהים עושה. זה מעניין שפרעה אפילו לא ידע מה המשמעות של החלום, והוא בכלל לא ידע מה לעשות את זה. אז יוסף הוא נותן פירוש של החלום, והוא גם נותן פתרון לפירוש הזה. כלומר, הוא אומר, החלום הזה זה ההגרעה, והנה יש לפתרון מה לעשות. מאוד מעניין, כי זה מראה לנו שבן אדם עם החזון, הוא לא רק רואה מה קורה, אבל הוא יודע איך לפתור את הסיטואציה. אלוהים נותן גרות איך להסתדר ואיך לעזור לאחרים. אז אנשים לא יכולים להסתדר עם הבעיות בחיים שלהם בגלל שכמה חסר להם חזון איך לחיות. הם לא יודעים איך לחיות. בגלל זה בעיה אחרי בעיה, הם פשוט לא יודעים מה לעשות. גם למאמינים יש בעיות, אבל מאמינים רואים למה אלוהים שולח את הבעיות האלו, והם גם רואים את הפתרון לבעיות האלו. זו דוגמה של עכשיו, כשאנחנו מיוסרים ומדברים על אלוהים, זה בעצם החזון שאתה מנסה להראות לאנשים אחרים. החזון על המציאות, הראייה על זה שיש אלוהים, וזה שאנחנו מנסים לעזור לפתוח לאנשים את העיניים, לראות את המציאות, זה התפקיד שלך בעצם. כמו שבירמיהו היה תפקיד, להעביר את החזון שהוא ראה, ולהסביר לאן מה אלוהים הולך לעשות. הוא הולך לשלוח את המשפט מצפון. זה משהו שהוא יצטרך להסביר לאן. גם לנו יש אותו תפקיד בעצם. זה להבין מה הוא עושה, ולהגיד לעולם הזה שהוא בא עוד מעט. שמה שקורה זה לא סתם, זה אלוהים עושה. ואם לא תהיה לנו ראייה על חיים איך לחיות, אנחנו גם נמוד. אנחנו פשוט נלך לעיבוד ו... Uh, זה המקום שלנו, בדול הזה היום, כמו שהיה לירמיהו, פשוט עם בעיות אחרות אולי, בסיטואציות uh, אחרות, אבל זה אותו עיקרון, שאם אנחנו רוצים לעזור לאחרים, אנחנו קודם כל צריכים לעזור לעצמנו, לראות איך לחיות, ולהעביר את זה הלאה גם לאנשים אחרים. אז שילים למערכות אותנו עם החזון, כלומר, החזון, אל תחשבו שזה וואי, זה משהו שצריך לראות, לא יודע, כמו לאירועי קהילה, החזון, אה, אה, לא יודע איך לבנות את הקהילה, לדוגמה. החזון זה בעצם, כמו שאמרנו, לראות את המציאות בשבילך, המקום שלך בתוכנית של אלוהים, ולא רק לראות את זה, אבל גם לראות את הפתרון לסיטואציה שאלוהים שם בעולם הזה. כדי שאנחנו נוכל להסביר ולתת עדות על אלוהים שהוא עושה את זה והוא פועל בחיים של כל מיני דברים. השריעי מברך אותנו השבוע, מחזק וניתן על הכוחות, וכשאנחנו נלך השבוע ופשוט נפגוש את כל מיני בעיות, סיטואציות, אני פשוט מאוד שאנחנו נסתכל על זה בעיניים הלוכוניות. כשאנחנו נסתכל על זה, ואם אנחנו לא מבינים, בוא נשאל. כמו שלפעמים הנביאים של אלוהים מראה להם משהו, או הראה להם משהו, הם שאלו אלוהים, מה זה? אני לא מבין, ואז אלוהים חופשי ונותן את הפירוש. אז כשאתה רואה ולא מבין מה קורה בחיים שלך, השבוע לדוגמה, לא מבין מה, למה זה קרה, תשאל אותו, אני לא מבין, מה, מה אתה מנסה להראות לאלוהים? בסיטואציה הזאת, מה, מה החזון? על מה זה? אתה רוצה ללמד אותי משהו אולי? אולי טעיתי איפשהו ולא, אני לא רואה את הבעיה שלי, אולי את זה אתה רוצה? כל הזמן אנחנו צריכים לשאול אותו אה, כדי להבין את הדלק שלנו בעצם, כדי להבין לאן אנחנו צריכים להניח את זה. אז בואו נקרא לעולם שם. אבינו, תודה לך על הזמן הזה ותודה על הזדמנות אה, להיות ביחד. על הזדמנות טובה פשוט אה, להתחבר לדבר שלך, להתחבר אחד לשני. תודה לך על זה שאתה מלמד אותנו דרך נביאים כמה, אנחנו צריכים להיות ולחיות. אבל תעזור לנו להבין למה אנחנו פה בזמן הזה, בטור הזה. להבין את התפקיד שלנו, וכמו שיוסף, לדעת את הפתרון, לדעת מה לענות לאנשים עם רעב, עם אנשים, לאנשים עם הרבה שאלות, שלא מבינים מה קורה, אבל כששואלים אותנו על המצב של היום, שאנחנו נהיה חכמים מספיק כדי לדעת מה לענות ומה להגיד, אבל תן לנו להבין מה אתה עושה. זה הימים שלנו. תודה לך על הכל, אשר ראשון אשר, אמן.